«Царі грошовладці, а нам оставили тільки шкуряний мішок із душею і кістьми всередині. Але це наша власна вина. Навіщо ми, люди, вбивали людей? Хто смів нас вести на різню брата? Чому ми слухали волі темних сил? Ми здерли з себе людське обличчя і стали сліпим, бездушним, жорстоким оруддям убивства. Де ж була наша душа і наша людська достойність? Ми самі стоптали її власними ногами. І це наш злочин. І за цей злочин мусимо вмерти. А хто з нас хоче жити, той мусить їсти тіло з трупа свого товариша». «Добровський, як ти можеш так говорити?» – жалівся Ніколич. «Ти хочеш заговорити своє власне обридження? Правда, що так?» «Чи це дійсно така твоя філософія?» Замість Добровського відповів Сабо. «Ах, усяка філософія кінчається. Скоро тільки шлунок поставить свої домагання. Я не розберу, навіщо тут стільки слів. Не розумію, яка різниця між мертвою людиною і, наприклад, між мертвим конем або ведмедем. Я, правда, волів би їсти мертвого ведмедя, ніж мертву людину, але не з чутливості, тільки із-за ліпшого смаку. Мені жаль, що не можу служити вам чимось ліпшим, однак у біді і чорт навіть мухи їсть. Та ба, тут і мух немає». Добровський закінчив тут свої думки словами наше теперішнє страшенне положення це залізна, невблаганна логіка і пліт злочину нашої душі, і нема в цій логіці ні чутливості, ні краси. Але коли ти, Ніколичу, хочеш умерти сентиментально естетичною смертю, то на те нема ради. О, ні, я не хочу вмирати, мої родичі, моя. А видиш, ходи ж і поможи принести трупа до вогню. Закликав його Сабо. «Боже, цього я ніколи не зроблю». Тут Сабо глузував. «Значить, ти хочеш їсти заморожене м'ясо. Це не зле. Це по модерних гігієнічних приписах». «Ах, ти говориш, як сатана», – затремтів Ніколич. Добровський відповів. «Ну, не хочете вийти по трупа, то я не піду». Сабо пішов сам. Стало лячно дивитись на те, що робитиме Сабо. Відвернули очі від трупа товариша. Ні одним словом, я не брав участі в цій розмові – Бо незвичайна дивовижна жахливість думки Саба розтрощила до дна все моє єство, Ціле моє тіло починає тремтіти, І здається мені, що мушу в найближчі хвилини впасти і неустану вже більше. Ще слабша, ще нужденніша моя душа. Здається, моя свідомість починає хвилями притемнюватися. Якась червоно-темна мряка заступає мені на хвилину очі й думки. Все моє єство обертається в нічо. Щось гострим ножем уверчується в мою свідомість. Я чую, що думаю. Чую біль. На щось тривожно чекаю. Я живу. Дивлюся через вогоню понуру даль. На сто кроків від огню видніє увесь білий, снігом покритий корч, якого дивна подоба вражає глибоку мою уяву. Цей корч із двома круглими вершками, в котрих горішній і більший нахилений над долішнім, нагадує мені жіночу постать, яка пригортає дитину до грудей. Я не можу відірвати очей від цієї картини уявляю собі долю матері з дитиною серед ледової пустині. Як старанно вона оповела свою дитину, як ніжно тулицію до своєї теплої матерньої груді, як сумно вона похилила голову. А може, може це не корч? Може це дійсно мати з дитиною? Ні, це корч. Але ж яким чином може корч бути так похожий на матір із дитиною? Нараз червона мряка огортає мене і все щезає. Відчиняю очі і бачу перед собою спокійне, зладініле, чорне небо. Нічого більше. Чую голоси. «Устань!» Мої товариші підносять мене і підтримують. Їхні руки віддаляються від мене, і я знову сам сиджу та дивлюся перед себе. «Ні, це корч. Не корч. Так, так, це мати з дитиною». Небо й земля забули її так само, як нас. І гине вона ще страшнішою смертю від нашої, бо мусить дивитися безпомічно, без ради й поради на конання своєї дитини. Здається, мені вона побачила нас. Чому ж вона стоїть непорушно? Ні, вона, здається, хоче ворухнутись, але не має вже сили. Вона з дитиною замерзає. Може, вона слабим, завмираючим голосом прохає рятунку від нас? Сидь, слухай. «Здається, я чую якесь тихе ридання і хлипання. Крик жаху розвіяв мої думи. Сабо прийшов і приніс кавалок тіла з трупа товариша. Поклав його коло вогню і обтирав полою свого подертого плаща кров на руках. Сів і впер очі в вогонь та сидів, наче скам'янілий. Нараз щось потрясло ним, як землетру з гранітною скалою».